Тим часом Марта ладна була вже удавитися від тої свободи. Всевіюча вважніла, вона ставала перед дзеркалом і мовчки здивовано питала себе, що я зробила зі своїм життям, де мій розум. Та щойно приходив Макс, спалахувала очима і тілом, непереможно юна, щаслива, мудра, як змія. Чи взагалі любив Марту її Максим? по своєму мабуть, так. Якийсь час більше, якийсь просто інакше. Вона потрібна була йому як точне відлуння його музики, як незалежний блискучий розум, як розкішна етера старому римлянину, який втомився від війни. Але він сорок років прожив зі своєю, любцею, взяв її вісімнадцятирічною і цілком серйозно згадав, що вона, манюня, пропаде без нього, бо вона ніхто і ніщо. А Марта сильна. Марті сам бог велів бути одній. Цей шістдесятирічний підліток і в думці не мав, що любов – це якрази є турбота про дорогу людину. Марта цієї турботи мала крихти з чужого столу і вдовольнялася малим. Вона вже вивчила Макса цілковито, і можна було припустити, що звичка і це вичерпне знання загасять її почуття. Але… але музика… Між ними була музика, як хвилювання черемхи вітрі, як щось недосказане, потаємне, що як божественна світлотінь водночас пробігає в очах одного й другої і поєднує їх назавжди. Вона першою слухала всі його твори, переживала за концерти свого маєстро, влаштовувала йому пресу й рекламу, єдина писала йому листи в його закордонні творни, а він гривнував її до інших композиторів. До Сверидова – та Євгенія Доги І ображався, що як слід непоцінований нею Бо дівчинка має нерозвинений смак У нього в кабінеті У три ряди висіли подаровані нею акварелі Уся її жіноча лірика Ті бузки, конвалії Сни літньої ночі, ранкові тумани Одне слово, вона була завжди з ним Він з нею Чого ще треба? Коли будь-який час підходив до її квартири Довго не струмляв ключ Бо чув, вона слухає його музику та при всій тій гармонії. На війні, як на війні. З простодушністю підлітка він часто ображав її неувагою, дурними словами. А Марта усе прощала йому. Чи ж усе? Коли помер батько, і вона пригнічена і скорботна попросила Макса допомогти їй вибрати камінь для пам'ятника. Він двадцять хвилин чекав її на платформі метро, змерз, як собака, і щойно вона вийшла з вагона, шулікою накинувся на бідну Марту. У мене робота стоїть, а я тут, як дурень, чекаю, це свинство з твого боку, звикла перекладати свою ношу на чужі плечі. Того разу Марта стрималася. Лише ледь чутно прошелестіла, вибач, я не думала, що твої плечі чужі, і прийшла повз нього, як королева. І ось їхні двадцять років. І час від часу у ліжку він обмовляється, називає її іменем дружини. Добре хоч дружини, гірко думає Марта. Молодина. Я зміцнила його сім'ю. Але враз зауважила, що її Марти імені Максим не називає взагалі. Хіба що по телефону і то не завжди. Він і та комедія. Він вбиває мене. А років з п'ятнадцять він дзвонив їй щодня, просто аби почути її голос, привітатися. Потім почалися перерви. Душевне тепло, якого так бракувало Марті, випаровувалося, немої не було. Вона чекала його дзвінків, починала нервувати і дратуватися. Одного ж разу цілком випадково довідалася, що її Макс дає уроки музики її колезі, жінці молодій, з однозначною репутацією курви, яка проплавила своєю непогамованою хіттю і крим, і рим, і мідні труби. Подруга бачила, як пізно ввечері він виходив з її дому. Що ж, можливо, це якраз те, що йому тепер треба? Приниження давно стало нормою життя Марти. Вона звичайно, чекала, поки він скаже сам. І він сказав, що правда чекати довелося довго. Зате нове ім'я почало злітати з його вуст невтримно. Та спершу він сказав мимохідь, між іншим, що дуже просила, просить, що відмовитись вже ніяк. Не роби цього, мов побита за скімлила Марта, «Ти ж убиваєш наше кохання. Хіба ти вбивця? З ким завгодно. Тільки не з нею. Ти принижуєш мене. Дурненька, та в нас нічого не було, клянусь тобі. І це ж не надовго. Ну, півроку, рік. Вона мені заплатить. Мені ж потрібен заробіток, розумієш?» У Очі його бігали брехали, обличчя паленіло. Вони стояли між землею і небом на трасі ресторану, з якої відкривались простір і глибина, і люди – з їхніми мурашинами, пристрастями і броунівським рухом, далеко внизу здавалися мізерними. Марта глянула на чоловіка, якому віддала 20 років свого життя. «Я гідкий мені, я тебе ненавичу!» Вона зробила крок, щоб піти назавжди. Але Макс рвонувся до неї, намагаючись її обняти. Вона щосили відштовхнула його. Крик, що пролунав з якоїсь глибини безводні Його крик... Вона чує, що ночі у сні, і тому намагається не спати. Моя сусідка замокла. Вона знову лежала горілиць, втупивши блискучими очима густелю копе. Я не знала, що їй сказати на таку сповідь. Аж у цій жінці було за п'ятдесят, а мені.